I can't Betxo gatoz nik baitu sei ratza joarekin. Betilez estraino guai zen zintonian. Eta gaur be, ba, gonbiatu bat deko gure artean, eta berez sei abesti proposamenak entzungo dugu. Aratzaldeon entzuleak, bueno, 6. saio honetarako musikari bat e, gomidatu dugu. Gaurkoen e, Borja Morrat gure artean. Borja, bueno, musikari xe da. Ba, ba joe jodau Escombro, ganaraba ganar kuetan, eh Fanzine egidatzi sendauz, kontzertuak antolatut, bueno, beti musikan saltza horretan eta azken aldizen ba KSK kolektibua bai ba, bueno, viniloek pintxetan e, ibiltzen da Aratzeta Borja Apa, eh, arratsa ya. Apa, bolja. Nalondo. No, no. Ba, ya bat Ke ba, ke ba, hori di, apurrat, direktoko kontu egiteko. Ba, ba, zan, ba, baina. Eh. Ja. Hengo, bueno, <laughs> Ta, presto ordeen proposomenak... Ba, eh. Bilega begitzen apurrat zeintzut dine eta... Hitzura, apurxa, nahi, ki. Eh. Apurtza netik. Hora, ba, izan iziago gale Ba, sakarrak, juizio final. Sakarrak e eh, juicio final, temazo. Temazo. O sea, es, es. se gañi que, que temazo ona. Bueno, va Sakarrak e eh, Gaztehautan, ba esen san talde bat impactatu handi zokin zaena, Da bueno, asko disfrutatu dau Zerbasaketan eta Zakarrak abesten tabernetan eta tamales ez totas konzertu nikusi. Vuelta a visionia no reainsa de uh -huh. bat, ba esna san ikusi, baina Maña... Asko disfruteta bat entalde bat. Da, biztizele iruditzeate gaur egun ondin oso letri oso presente dagoela, bai. Aztakigu norantza goi esan. Aurrera ez, ez ez da emoten. Ez aurrera bide zizunetik ez. Kolapso. Kolapso <laughs> bai <laughs> bizu <laughs> zen. Bua, <laughs> haipatu ez ez gaztetan eh, impacta atzule zakarrakek? Akortanza no es entzun zen dun lehenengo sakarra, edo, bueno, akortanza bezala ne... nostik datortzu ba, musika entzuteko. Gusto de kobier, en, istitutu istitutu go... Ba, sakarra nik usteo deleroko bider seguramente istitutuen, eroan. Istituteko frontoien? Bai, seguro, ets. <laughs> entzun bagarrik. Eh? Entzun bagarrik eta beste gozatzu. Bueno, ba, danetik etxen zen Mitiko, mitiko. Eta ardutik eh, instituto de poca horretatik da musikarako saleta zune edo? Hari nautik e, dindosu... Batez behar lohenetako musikiek eta bai, hari nautik baigual beste, beste estilo batzuk entzut nizenduaz, baina bez, asko interesetan musikan mundua. <hazurra> e, Notzen kaso askorik eriketzen. Ja. Yeah. Hingual beste... Aztakit igual, eh, Ritzaginz de Matxin, ero, inkluso mitiko de Fred Sprint, ori, eh, disco mitiko ori, er, es mas, ez dakizaren, ba, ba olako musikia, burtza bat, igual, gaixau. Uh -huh. Baina ben, aben, ez notzen not eh, temporaskori dediketan. Yeah. O sea, baina horrego, bai, esagutu nabenean esakarrak, eh, eta beste talde batzuk, da, bueno, hazin nintzen horre... Eh. Indagetan. Bai, disfrutetan apur bat, ba, es, eh, irakurten, eh, musika inguruen, entzuten da, konxertu eta da, olako gauzak itxan. Eta gero, eh, Bajo Ejoteko, eh, bueno, Bajo Ejotie B, espoka horretan izen zan, edo harina... Otitea, bueno, urte batzuk, eh? berandu hau. Ja, ja, igual, eh, zapuetzen egoten ginen asamblean, da, bueno, ba, zeuen ane, restasune besa, beti zeuen eh, musika locala zabalik, eta instrumentuak, eta beti animetan zara purtsua eta... Daurra así, ¿no? sí, en un escombro, el grupo va a un da, bueno, una chapucía que tiene que pase, tío, da... Va, va, acuerdanos, acuerdanos, escombro, va, a baños, va, te os vea, a baños, <laughs> bueno, a baños, vaya, acuerdanos, concierto ¿no? de la tena, es de aquí San Blasac, sí, edo... 100, va, va, en San Blasac, 8, 8, 8, 8, 8, Bai, kristo notza... Aipatetuz <risa> apuotxe, justu benen... Bueno, ja ez dago marchan, baina honetxe... Zeraikin elastor botateko, dira. Akitote no te... horre, eh... nostalgia, pruat pena, pruat... Bai, te... bueno, buztote, igual... Baia eh, txie eta baia epokie... Guzti zerrezala, ose, eskenien... Que ez eh, da egonde zalo jorik, eta txie, praktikamente, bai txie, zain, jai aldi batez dintzane agurrezateko, da... Dorgatu zan, txie, segun oso txarto, da... Mm -hmm. Da, gero, bai, azkenan gurtietan bi gastetxe gondia, durango. Uh -huh. bueno, igual, bai, hori be, ez dakit. Influentzia daue, no lan ero, lo que sea. Baina, uh -huh. bueno. Bai, bueno. beti, penia atxera begitxe, beti amaten dau, penia purxo bat, baina barretxo bat egas. <risa> <risa> no. <Corruen> <risa> <lambe>, bai, akordueke <risa> badekogus, bai, abatek, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Beste epokagaten harrapa gaitu, eh? Bai, bai, ja... Gaztetxe raputeko aldiña proa pasaute para rapozku, baina, bai, zapuetzen kontzertuek, batzarra bai, hori be... jo danetik egin, da, bueno, epokagaten egonzaren duran galdeko gaztetxe koordinadora, bai, oso aktigu, eta oso interesantik egin ziren. Bai, bai, eta bihar zanien eleku edo, beti ati zabalik eguen, eta bai, Taquet. Ni hitzat eskartuta sentitzen. Gaztetxe bat horretakoizen bida askenean. Gaztiak histi gaztetxe baten esteko sentzu askorik. Oine justu, bueno, atzera belly ut aurrera belly ut oine duna gasoka dela ta. Heldudiako gaur justu ohar bat, bueno, bat edo azoka eskomerciala Azoka azok alternatibue, jarraitzen dago aukiot claro, pandemiaekin eta pizka galdute ibilinas orokorrien. Bai, bai, gero betxi sabenen antolatzieak jarraitu dau. kalien karpa zeuen eta baina eta gero ja za asambleak betxi jarraitu dago, urtero egonda. Nikuste ot dedetek antolatzen sabela da. Bai, dedetek jestionetan dau eta egonsan lokalen baten baita urten dago joder. Jo, chimo daste. Sarkaleen dau. Sa orden sarkaleen egongo da hortan. Ez, parien. Ah, ah parien. Sa bai. Vale. Bai, orainime kuriositate des, jo, ba jarraitzen dau horrebe urteek dekoz. Eh, 20 eh, bai. urte ekingo seguro, da seguroa bai. olako... ba, eta eh, jarraitzi beh holako. Bai, bueno, txiki zaue Oso da oso interesante da gotia, azkenian holako bai, gauza alternatiboek eta soka baten estagit mm -hmm. ez Beste kultura bat ero beste arma bateki, azkenen Beste toke bat emotzo bai askiri eta bai, ni gustu baiets. La gente asko da horretara, eh, konkretuk. Bai, mm -hmm. bai. Mm -hmm. Ertatu, bueno, a bigarren kantti eh, entzungo dugu. Vale. Sí, xungo da. Ba, tutxan de maitals, duit rega. Yes, Txande maitalz, duiz rege Nostik zabiz eh, rege Hagaz zu gorja Bueno, regea ba, ba, Ise da, ondala urte asko Gustate, da Basta git, ba igual hasta incluso punka Baina harinao esagotunan eh, Bon Marleyen disco mitik ue, pero uh -huh. Olako egezi Igual txande maitalz ez, es, berando Esagotunan, be baina bai, regea, ba, beti da nik Oribe frontoidik, izte toko Ez nik uste harinao, eh? harinao Baina, ba, bai, esagotzen avela Bai Kuriosu da gaina, eh, zelan hain musika berez desberdinek diedo? Bai, bueno, egize da, sakarrak, ba, grupo bo, potente badala, ez punka eta oia eta jorratzen da bien, arrok ikutu egazero gursu nahi zati da, eta arregea bada hori, baina, bueno, azkenan e, guke kaskamotzen e, estiloa ero jarraitzen uh -huh. naiz eta aurretik e, bomar lehiero guztau, bagero juten zara sakontzen apurtse bat, hauza berriz topetan da irakurtzen dozuz gauzak eta grupo berrizeka esagutu da azkenen uh ez -huh. da azkenean, e, igual, erreza asik eran e, e, sartzi oso potente erregea, baina gero engantzau moduen egin zaitu, da kostetan da urtetik egero <laughs> Arrapa egin dao. Bai, arrapa egin dao. Eta, atezu sustantxa konsumitzen, ba, <risa> <pa>, putxo baga egin <risa> zao. So, Zuek, jamaikan beha onzi nienes? Bai, ondala, malurtero, bai. Egon da gaus, bai. Egin genuen, ez dakitazte bete ero handik. Uh -huh. Curioso izan, va, en... in situ ikusti. Eh, paseo legantik, egin eh. genuen usan, bai. Arreiki, <risa> eta ez dakitaz, dutxande maita zen kasuan be, eh... Deko oso zer, eh motivo Za, tan Saitune. O askotan jartzo dut eh tudatu zat no tudatu baitas eh segun badako de cosas olan eh ixartzen zaela pote okertuta <laughs> ba, tío. Ba, beti, eh, eh, eh, eh, eh, gaur hori eh, eh, ba, eh. ba, ba, ba, da, humori da ez dakit, bizi postasuna putxe bat ematen da. Da hori, eh, ba, beti lotxan dugu urrege musika eta hori, ba, ez dakit, ondo pasetier o momentu onakin, da, hori regea eta jensalmo epoketan, no oso egoera latxak bizi <coughs> zen sabiesan jamaikan, ose. Ez teki inbidiak egieko hori estatu batuetako... Blu-seru egin ero, ez? Mm -hmm. Eure bepoka gorra deki eta pelikula bat baino geize bainal da jamaikako histori segas. <laughs> bai, ez es estereotipu eko hori dino, ez pixat de... Ba, oso musika laia da, baina, maña... hostia, txien, sego esan mafia pilloa, ba, da, kaleko arazo pila bat, da, bai. Mm -hmm. Oten movida, movida kristona. Mm -hmm. Bat ez be... Reggae eta rock-estedi garaietan. Azirako urtiek independentzia eta gero Jamaican, eska, urt, eska san soinu prinsipala, da, da oso urt, oso posik egon ziren, ez, independentzia, ja, Britania juinen ziren, da, da oso musika laietzien ziren, karo urtik birula urtera, kontuatu ziren kriston ba, langabezia, pobrezien zehu esela, da hori uh -huh. musikia rock-estedi baten bihurtu zen, ritmue guztiz bajatuz. Uh -huh. Uh -huh. da, urte batzuk e pasautar rock este dizen bi urtero, ba, regea sortu zen Sak eragina deko, eh. Eanbora sozialak. Bai, eska oso letra soziala deko, zeba ir da igual románticoa eta, eta regea be bai oso soziala da. Da bueno, abesti hau justo entzun duguna nai, zen izan Lelena reggae eta herabiliko sala. Tutxan demais, eh, tutzki bertek, hola gitzil sala, coronavirusaz. Koronavirusaz, eraginez, ez dakit, bueno, fikoartu zabean, no, hintxe momentuen. Da berakipin izabean rege itxa. Nahizot da urte batzuk ariña, bestakigu zein dan, inokestakizein dan leoko abestize, baina, supuestamente abestione, honek zan leoko bide rege itxa. Eta ipatzen Oin rege itxa ipatu zule, bueno, hemen Euskader zen egon da, oin e, e, bueno, eh, al viste short abat, o... Va, ese... eh, es que ahora es correcto, ya tu invierta la cosa es... Va, yo re está aquí, te... Vai, se se Conta, conta. <risa> ni ni, ni eluia de Soser, ezagite, tagi boe, no era urtensan, erainda labai, está a batean, ez que no si sonsan, no? bai. Bai, sabe socialetan, Mikel su piskat, bai. ni ez ez mundu baten. Goto, veto. Bai, bai, goto, veto, mundu real Bai, ya te digo, está pasaba un nascorikor. Bai. Bai, <risa> hoy esando iba moten daue inosentada bat, ¿o? No? Bueno, porja que ha salido con veto, ni gustot. Bueno, va, ba, bai, se saruan ba, urten diela albiste batzuk. Ba, oso zaila da lazin izti, eh, da gainera ba, ibili izala mila ze da, eus fake news, da, ola komo hori, le da, leku bueno, urten zen albiste bat ezaten, e, euskarazko regea, debekatu inbertsa biela, eta arazo asko goten ziela, da, Da, bueno, azkenen izen zen disko bat, kaleratu berri da, oin dala bitxit, da, izen zen promo baten hasiera, Da, bueno, izen zen aputxoak joko bat, ba, fake news movidak inzelan eh, manipuletan gaitu, inzelan jentiek behar abiltzen dauzen zare sozialak edo, berotuiten bero tuitzien zara, laguntzeko prest, ero odolaitzeko ero dana alakue. Yeah. Uh -huh. Da, bueno, oin eh, kaleratu da pasan barikun no okotaz izan. Eh, Regean jarrai. Regean jarrai dizkue. Ah. Oso, oso interesantia. Vale. Da, uno. Puesto... euskal folklore jamaikarra Ori da, bai. euskerazko taldiek, euskerazko ba folklorien, osea euskerazkoa besti klasikuak, ez? da, eh berri berri, hori da, da da, oso kurioso. Eta boen eia bieno a... lako trampatxo bateu, ez? Ez boen, realmente zanagartu. Ah, zan Ba, ezen egen ziren eme moduko batxuko lako periódiko ah, vale, bat, izengo basal moduen, vale, vale. da, bueno, hori e dene provoketan zaben, iztira birak apurtxo bat hor, da, da, bueno, azkenion es que jendien yeah, jun da, e interesa mantentzen, jun di da besti zek urtetan, ba, estakizet alde, talde, pense... ipinten ah, da, euskal regaren alde, eta besti bat kareratzen da, ah, da, ah, da, jun du edizko koa besti apurke, apurke. Da, bueno, bai, da, dizkue, bada, hori, die Euskal Herriko malautalde, talde dau Euskal Herriko Zazpi Estudiotan grabatute, dizkue, eta, dia, hori, die Euskal Herriko abesti tradizionala, ba, Jamaika arduinuetan, da, desberdinak, ba, eskarrege, gustotoa baten bat ruts modukoabe bai, da, da, rock este diren bat, bebai. Uh -huh. Da, dizkua boiteko, ba, jente asko... El Carla nahin jabe. Uh -huh. Tartien KSK, ez dakit... Ba, e guen... KSK, e ba, gure parti epinidogu, lagundu dugu aldogunean, nien, da, ben badeko gust diskotxo batzuk saltzeko, bat emate gure badauz. Baina, bueno, ba, azkenien Punch Records-en idea bada, Bilboko ko sigillu ba da, da jamaikar Euskarazko asko, musika lantzen ba da. dabeen sigillu bada. Eten dabeze dizinuek, uh -huh. diskuenak, eta jaizeketan antolatu. Uh -huh. Eta bueno, aparta ba, hartur du guz 16 ezdaki berrogei kolektibo inguru, berro berroge emar pertsona da hori esan duguna. Malau talde zazpitu Euskaler Euskal Herriko. desbereinetakuek da bi urteko lan bat da, uh -huh. da oin urten da. da uh -huh. bueno, nahiko op posi dauz. Odo zake o sea, azkenien, Resulta que zuko egin jozula fake news, eh? Zuz gusara horren <risa> partes. Ba, eh? ba, fake news egin zen da, promo bat, disko e-promo ezenetako era bat, katxondo bat, da, bueno, gure guenio nikusi da, ba, oine bako txak eh? egin ba, ba, hmm. goda ze partartu daueen, eh? Cristonak bota dauzena, ba, ez dakit dure, konklusi nio dizela, ero laguntza, ba, beti partez, ba, humorez hartzen daueena, laguntze koprez dauzena, eta... Eta zokan erango da salgai, edo? Ba, Badger? bueno, nik uste asoka alternatiboan lehen komentatogu la DDT, Aha. seguro haukingo dau Fijo, den madeki, ja Eta, bueno, guke haukingo dugu Kopiatso batzu, baina esteko guz asko, da erdizemaino geizau ya salduin dugu hmm. Oseak, 1000 kopia dauz guztira eta dozeen kolektiboga saldu zuen, berra, bai, datzi, dozeen kompromiso bari, da fijo alortuko dozuela bat baina harin basa Ondo, ondo <laughs> <laughs> Ia txiko tzete fake news egin daunaria o... galtzazten etxera o... <hazurra> bat. Bat baina guizagurten dut, eh? hori rekomendau dugu Lelena, baina... Ba <hazurra> bai, bai, bai. Ba, beste barik ez dakit... Bueno, igual dintzungugu, eh? Zirugarren proposamena eta gero guro zuzakon aldugu pizkate. Ba KSK zer dan, eta... Ba, bueno, diskon inguren beste eusatxo bat esati erran. Ba, ba sin ma, egunkari formatu <hazurra> bat dekon inser batekin. Ba, bai, oso kuriosu eta oso interesanti, Ah, Seguro... Zer esanak eh? eh? emongo dauzela, beba. Kalidadi, eh? Zuek ezausina que, que ratizien ra ra <risas> bestale instruzue ikusten, baina... Kalidadi, eh? <risas> Twitch esagaltzen doa igual, baina... Ja <risas> <Ya> te digo, urra no pause. The Clash, Stay Free, zahitik kardiozuz que... The Clash, Morha. Bueno, oso gogoko dut, The Clash taldea. Da, bueno, batzakit jau bestramerren, igual, ibil vidi ero asko guztetan jatean. Baina bat ez be The Clash, hasierako erako eta... Da, estakit, beste, eskitilo que asko joten da, mm -hmm. de, The Clash, da, urdu den Clash barruen, be, música jamaikanua, purxa bat opa baldosu, punkize, da, bueno asco, asco talla de Aniku esco Bai, hori da. Ne, da. Vai, da bueno, da gero askenengo diskuetan da ja ni te <laughs> digo. Baña, bai, ez da kit. Ematen doste de class deko, ez da kit. He eh, estado de ánimo askotarako Aldoso enchuun de class beti da hor. Yeah. <laughs> <laughs> beti daude classuase onduen. Bai. Menue moduen, eh, aulkeratzeko. Da hori da. Tengo platerien, eh, bici posa o Hori da. Ero mala hostisia. Bai, gaur ola na, gaur. Ondo bai patu zu, bueno, aipatu bugolen eh hori partartu sueloa el eh, disco eh berri horretan. Ba, erregean jarrai eh, eh, ba. eh, igual kontau eh nundi ksk Kaseka, zer reialdo zuen. Bueno, ba Kaseka da unduran kolektibo bat, Kaleko soinoak aleak kastintzen gure da besan. Da, bueno, ba, azkenien urti honetan zapoetxetik, urtengin jenetik apurba beti haukindoguz proiektu batzu musikari lotute. Hitzengo <coughs> zien, batxa e, ba, txabo, lokal bederatzi moduen, da, ba, danetan haukindoguz lero-lokala ensaietako, indoguz graba zinuek, antolatu guz konxertuek, holako gauzak, da, bueno, ba, hondela urte batzuk eze eh, bez estogu haukin, da, ikusten gainen durango, nesela gure stiloko gauzaskori mugitzen. Da, erabaki genuen, ba, beti ba, berbetan no? orbirra bat txukartan, da... Ostia, gasegatik ez da goitzen hau, bestia, da... Ba? Da, bueno, hain ba, genuen, da, besti zen berri gati ipini, da, juntau ginen saspi lagun, da, bueno, hazi ginen horretan. Da, hain genuen, lehen lengo konzertu izan zan bi mila eta meretxiko justo koronavirusa sartu aurretik, da, hain genuen, ba, bueno, za, zorgiñolako gaztetxien lau la utaldeko kontzertu bat, mm -hmm. Da gero etorrisanekorona virusa da da dana jonsunatomal por kula. <risa> baina hori, geratu jakun ekaian aukingainun beste erregeta eta aska doinuen inguruko jaialdi bat prestatuet da, ba atzeratu gari zen den. Mm -hmm. mm -hmm. Baina pintxadak eta da egin dozu, es. Eh? Bai, hori dana azkenen isenda. Apurtso bat eragina be bai, e, eragine, eragin. Prinsipiozide jasean kontzertu pare bat potentiek antolatzi ur, e, urtian, baina pandemia bat, iba, jo que ze, baso zer berriza inbirzan. Da, mm. da, bueno, ben mene, maldo negaz, aurriendeko dela, <risa> ka, ka eseka maina bero, gure konturero erosi junean, plato batzuk eta bigarren eskuko plato batzuk, erosegizuen mil anunziosen eh? Pintxaur Rondo <risa> Berri <risa> <risa> <risa> Da, <risa> da siguen eh, Antonio Stabernan, pintxada batzuk jen eh? da, ondo pasetako da, disfrutetako, aurretik eñe guz pintxadak eh, mañar, inda beste kolektibo batzutan da, jaialdi xekantela tuto gusen mañar, ba izen sana putxo hau, da, bain ekipu haukinda ba, KSK eh, erabaki gendun ba, astea putxoa pintxetan Da, gero sartu zen purtsua genti, ebe, asamblea kuest dana, tenen genuen KSK selektorrak aparte, ba, jaialdi zetara mm -hmm. juteko, erodeitzen dozkuet, da, bizeda, mm -hmm. koronavirusa benetik, oso, ez dakita urten, euda guztizen, egin joguz pintzada mordue, da, uste ba, musika talde bat, ero, konzertu bat antolatxia mañorrezague dela, da, da, dozertarako, da... Asoca bat, ero taberna bat, ero... Edo zer en balio. tarako baliado. Iso horre tamén zenduen, eh? Asoca baten. Asoca baten, bai. Da, rasolan, da... Bueno, mañan joguz eskontxak, en joguz bebai. Da, bastaak uh -huh. izorion jaize tarako betaitu eskue, eh, da, Vai. bueno. Ben, como niñe faltada. Ba, ya te digo, bueno, es garagu. <risa> <risa> Praka gaimotxak ez dugu soruten. Bai, <risa> horre... Poko ze habla, baina itxialdian beha onzan pintxada online bat. Oso kurioso izan zara. <risa> bai, eta hain genuen usan batzuk, eh, bueno, grabak eta batzuk hain gengin bakotza bere txien, da hain bideo montaje batzuk olakuek bai. ez dakitu nangon elkar zaindu zero lakoso bai, zer bai, bai, urten zan bai. YouTube, eta hain genuen usan batzuk. Bai, pintxopote horrega laitzeko. Eta eh, isorretako birra zokabe, pasan urtien izan eh, online, zer bezakati oh, bai, bai, eta bai. Da, bertan be parte hartu genuen online online daia izango zen no. esperientzia guapoa, ba, da oso ondo pasatuen nun da, oso ondo gan bai. Bai, ma orrez aurre beto, beti. Bai, bai, bai, bai, <laughs> beti, beti hobeto. Bueno, bueno. Sin istekoek. Bai, da hori, ba, printzipio hori, da ba, e antolatu, ekantolatu, eh gustatzen dozuen esparte hartu dugu disko bat, eh produzioen bai, da ezta kit aurren beste gausatxo batzuteko guse eskuen, baina ez guko Egoera dagoen moduen, zelan jungo garen aurrera antxa, Baina, mm -hmm. espero dago, ez da gau, ez dago guekin, da aurrera jarraitzeko. Mm -hmm. Bai, hor bueno, kuriosu da ez, bueno, kaleak astintzen eta esan dozue, da bada, justo ez, Antonius haipatu doz, megozorgino lan beha terrazan eta iguela sokan eta bani egon konsioetan nien edo, bai. Hor kuriosu da ez, lan e, musika kalera ataratze horrek be jendie endi hurbiltzen da eh? eskuesiaia ez tipo oh, hostia mi... daingu estitako genteen edo eh, zer gausa egin egiten bausu ba begira geratzen da eta gaur egun ba igual duraango nez ikusten eh, toca discos eta vinilo eta estikusten da orduan claro pintza hoia kalean pintzetan topera, da edo se gratzeatsu oh, hostia no visto un vinilo de este hasta años yo tenía uno no es de tu año cabrón <laughs> Da, bueno, bai, ba, genekize, da, da e, musika stilasko pintzetan dosuz, da, orduen, ba, jentie, ba, belarriza izabalidekos, da, uh -huh. da, jentia nimetan, da, trago bat hartzen gure jaizetan, da, ondo pasetan, da. Ba, deko sueño, oran, e, bate mat. Ba, bueno, injusto momentuz, hau gindoguz batzuk, eguera dagoen moduen e, kantxela behin die, da, urren guna oran ez bada kantxeletan, nizengo esan... Abenduan 11 hemen izorretan. Eh, azoka baino da oreka azoka edo dau berriro. Bai, artizau eta bigarneztuko ba, azoka. bat da ahorra ditu eskuetorteko eta printzipioz aurrera doia da horrengo 11an. Ba, ditu. Ba, gureantzule ber jaien daisian. Abenduan 11an goixian goixien izango da, Ba, ba, ba, azokak giratzen dauen bitartean. Ba, vale. Oñadinaz e eguneko planak hei nierdiago gabeko da. Ba, ondo ondo etortendu da, planak eta <gurruz> Ba, beste bari bestea, ez da que gures un comentagoixau sozerre ka eseka ninguruan edo Bueno, ba, ez da que hau ordeaomekan kontzertutxo bat lotute Sarrerak eh, agortu te dauz, baina egoerea danako eta Gu ze, ez Gu printzipioz ez ta be sebesatzen orain seaskit da aurrera goies, baina ikusiko du. Espero kontzertuena lizatia. Ehongo mm -hmm. die talde potentia eta juergi egotia espero dugu eta arratsaldien egongo gara kaseka selektorra musikapurtso musika purtxo bat da, da pintxadako sarreri doainik izango da, osea animago. Mm -hmm. zerbezaga txukartzen handik. Jai aldi da, eh? Niri atentzi nioi justen eh, goixeko eta gabeko pasiek goti, eh? Bai, hai, bai, hai. Hai. bai. bueno, hori azkenean izenda gauza taldeakaz berben jogune, da, da ezke oso denporak itxigaz monta du esto, da, bueno, holan urten da azkenean, hori aukeri egonda, da taldiek esan dabe baietz, da aurrera. Azkenean eh, talde potente die, da Bizarrerak oso erraz amait judia, da, bueno, hori da, gentile gura da bela talde horrek ikusi dute. Mm -hmm. Da, no, da eh? bueno, izango ziren erroten amairut, da, kale kurdan gataldiek. Da, gero, laguntzaile modu dango izien egon parkatu zorginola ninguruko lan talde gazte bat, Eta Gabien egongo san gorrotoa gorroto Durangaldeko ja zaingaste dien baina talde <risa> talde berri bat da. Spiritus Gazte dien. Ba, eh... exactamente. Da bueno. Espero do Hondojutia, es jembada, da espero dowali. Eñali zetia. Abreleke, nada. Exactamente. <risa> ya, la bies dan <risa> ja, la viez Dani Tsutzen ordurego. Ba, beste bari ke. Hori da. Porque no recuerdo ni tu voz ni tu sonrisa no voy a descontrolar lo que el destino ha escrito este comienzo de tu reflejo te has vuelto el centro de mi canto de esperar no puedo sentir tu paso canto de esperar llegaste Es gondola tu destino a tiempo la te está de ciudad no puede Me cago en Dios, me cansé de esperar, Borja. Sube Kantsautezasoitzotias do ser. Bueno, asko dan bai, asko dan bai. Me cago en Dios, <risa> me cago en Dios. <risa> Exactamente. Bueno, penzaho laster juilokoela. Bai. Bueno, MCD. Bueno, <risa> eh, eh. ya te digo, esto pentsetan horra Ya te digo. MCD, es, eh Zer da zuretzako MZD? Bueno, ba, MZD askotan e... entzuntoten tal dieda asko ustean jate, da, ba, ez dakit, iruditzen jate asko aputxo bat, beti Euskal Herriko, Larogei, Larogei, Larogei, markadako amarkadako tal dieda ez da berbait jendena, aputxo bat aparte daugena, da, da iruditzen oso talde potentia eta oso ona. Da, bueno, gainera, besti hau da Ramon mm -hmm. bertsino bat, da hola nea vital de <laughs> vital de moduen ese ja besti aukeratzi oso saiada bai hori hori inosku etorten ez eterten dana beti ez asko seire costao igenera asken si aukeratzi bagarre bai bi zer beste lista bat mongo no chun bi zer seguramente desberdigna <laughs> bueno vale. a ba, besti baten ba, betikotzo da etorri bai mai et danok mongo chun desberdigna <laughs> eh? <laughs> bai <laughs> <Vale>, xilega xilega <laughs> <laughs> vale eta ezagut mc ustozu eh gutxi dauen talde badala edo ez gutxi hau baina igual gitxi haue sagutzen dala edo ez dakit. Uh -huh. Ez eh. da laitortzen ez eh? ditu ba, talde bat eh, berez hor egon zauna. Horrek eta ban berbailando bueno en die, escorbutor y lo apoyas y ca hasta guitarraña, baina meze beti da aputxoa dolan apartaut ez es esa parte autes, eh? ditu mas de ese sagun choquen de taldea. Ni gola txoste abaineko tabarnatxiki. Tabarnatxiki, <laughs> nintzuten egin, da? Bola, askontzuten egin, son, baina... Hala, ez que vai. Criston abestizoteko zoe. <laughs> Jotentie, eh, gai, da oso rokerillo eta hola, en Sex Pistols en oso fanak, ziren, eh, da. Mm. da... Curioso, Da, izorretako plazan J dauz. Bai. Mm. Tu bestia. Nada, soy concerto, aquelles, vai, ¿sabes? Eh, ¿sabes? Eh, garrena, que Me está concierto garden piperrak eta ez da kini oh, ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí ¿no? no? <laughs> bez, eh. Igual. ¿Vale? ¿eh? ¿Cosé de que se viva a gistar que es el MCD? ¿Quedo? Es casualidad. Pero aquí se sabe, pentea un esto. Tenía es una arte. Y aquí se sabe. Mi beti gusta tenéis. Argi, gilisara. Bai, bai, bai. Baiti, baiti. Hoy ser tal de gastos atzupados hola, ne, rockerue, punky, bueno, hasta aquí se han dicho. ¿Nini, hasta aquí? O sea, ya te... Apur kontasankorra konta zankorra edo no guri huelde opolatzen do eskuela. Lengo musikien txutie, tipo ba, hori da lengue, baina gero, baina, bueno, hau behar talde barri zenzenan da ez, ez dakit, hori gustan batzu, zain ez gaztu, ez dakit. Ai, askotan hori pasetetan da, gaur egun bat aldiek leengo musikia itzen dabe. Gaz batzu guztatzu lertzen, bueno, sarran goto egin godi, ez Obe, da, oso talde gitxik egin da biela, sozer originala, eta uneko unepropi eta pepinazo bat diela. Ose, hori... Ba, egin eh? eh? da, egin ze da, talde, gaztie, gero aficionau, gero ez hmm. dakit ondo pasetak egin duzunen, beti egin duzun saiatzen zara egin guztetai atsune. Eta aldo esune, eh? o... <laughs> ze guztaba jatzi igual... Ez dakitzen talde ultra progresiue, baina... Ba, ba, eta sindesu. Hori da. Vai. Vai. Vai, vai, curioso, ba, bai, kuriosu da, hori. Eh, urran okantien zungo dugu? Austote saune Bakuek, amorro, ganoako 2.0 Horre, ze batzik Horre, mal Nostalgia, nostalgia Bai, bueno, gara bai Bai, bai bueno, bai, euskera asko kantu bat, galdeko tal, e, talde bat Eta, batzuketan ikaritz parte hartu dugun talde bat Apurtse bat, bai, dana inglobetan bai. dugu abesti bat, egaz en Enzalada bat, indogu ameno ba, no? momentu baten <laughs> Saltsi es falta ya cohen <risa> <risa> <va> <risa> <ya, va> <risa> <risa> ¿Se le han aglado a no da cohen? Bueno, ni que oso Oso, pues da Música desverde Esaíate en egin Esaíate en egin Así guinen, baina Esto dañaku un ancho Este instrumento bat suegas Este ursillo ari Ise no que se ha tendado no. o sea, no. Ese no que se ha bescado <risa> Bueno, mira va, va de cober, va con bere, está aquí, eh, etiqueta personal, va, y bueno, es que, que... no es un instrumento, ahora gusten, da, ahora que ve, instrumento en sueño ya etiqueta a EMT8, va, guste. Las cosas en la etiqueta, es que dice, hola, hola, ser, da, guap, es que en el que se dice, ese ritmo exigenera, batecue, maña, instrumento exigen, desverdíñe, da, vai, me va, y está aquí, o sea, igual... Eh, azken nengo urtitan talde asko urtendieiz. Tungentorrekin altsen dira zena eh, poate... Pa peru hauek edo eh, ba da... Azta ikit, ba, saun duzu... Bueno, bero, azken nengen... Da neti, da, da bakotxak ellen dago aldauen ata da, da kisen moduen, da... Azken nien... Takit... Dauz talde asko gauza... Ba oso de senti eta oso guapo que ellen da biazela... Gustau, bero ez, ba, o nadie, da, listo. Da... Ba guk... Algei nena benetan. ha ha ha Su <tos> cantao, <tos> <Vai>, bai, está. Bai, cierto cantao, bai, bai. Eso eso eres de engaño, bai. A mucha, o yuca, o olako, olako eso eres de engaño. Dice de Nayago te la bestia cantetando ves enien, eh, a bestias. Bah, guapo eso, bai. Ni vi ni que claro, vi a ti te vi haciéndote a la ¿es? Eh, tu moduen eta Bai, bueno, bi etapa kuizabe same bai, esnean da, da bidiskuak be, ba naiko desberdinak di euren artean. Baideko ez dakit, baideko ari bat. Ba, ka askenean musika sortzen dozunean ba berdinak ez da, ez, tema daue gitarriek ere tema daue askenean da da berdine da. baina baterisie kentzia da biolin bat sartzie eta kajoia. Bai. Ba, claro, aldaketa asko motan txedeare. Kajoia ritmiko bat. Ba, bueno, danok, arritmiko danok, ginen, eh? Bai, ondo, ondo. Horre... Ondo, bai, da ez da git. Da, ez genen euskera zabezten genuen dana, da... Da Dur ez baso serneko, da ez berdin eta originaltxoen genuen. Esa ben asko iraun, dize atara genuen zen, da... Onda, da letra Bai... Zaiatzen ginean, ba, zo zer txukuna itxen, nahiz eta ez es askotan ez lortu, <laughs> bat ez bezu zen baina, bai, oso ondo. Daztakit, diek di guzteko, ja guzte gure sartu, Durangaldeko talde bat, da, ba, zein sartuko, da, bai, dibo, maldondabemen aurriem, da, Vai. da, gana hora sartuko, da, baina, aspaldiz, ez eh, totazela entzun nides. Bai, ez pasainiun ekarriko, mairan, edo, piñiko gainiun, zake. Que... Seguro, <laughs> Bai. Etxera huelta, neolakoren bat <laughs> Eta eh? nah, txarra bai, Kirolari ez dutuzte Hari <laughs> <laughs> nio <jo> gize <laughs> bai. Horre eh, aipatu eh? zuez, eran eh, Ez ber... O, txarta honik eh? <laughs> eh, eh, bai. es que ez ati ez Ota botobombu egin abilean Osa, ez que niru Nik horregi esan dokan potik ezetu Oten talde bat bai eta oso fansa Nintzen Eta bai iruitzat ez, talde berezi bat eh, sala o, eh, Ez dakit, badau Durangaldien parte bada uses? Eh? Beste talde batzuk, igual, bai, oin... Bai, uste bada bela... Estakitasi zenak oin momentuen, nire gu baino jente gaztiau uste dala, baina uste bada bela beste taldeeren bat, igual hola en bainu hasta joten uhum. da besenak. Baina gide se da, ba, bueno, ez eta ritmuek apurba, rockero, punken... Estakide... Rizmuek haukin, ba, instrumentu eba, jemote dutxue, igual beste toke bat. Da, igual eruten dutxue, ba, beste ritmo batzuetara ero geografikoki beste leku yeah. batxen kokatzen dozu influenzia, kero... Yeah. Beste koordenada atzuna. Ba, hori da, exotamente, ba, igual ez esta dakit. Estatu batuetako portxe batean horreskopetak nirepedora <gülüyor> <gülüyor> batean. Ola <gülüyor> <lako so> gozoze. <gülüyor> <gül> <gül> <gül> Gentie hiltzen Armakin. Ba, hemen, eh... Ego da, seo, arazaten alda, hemen. Ba, bai. lapik, estamuntzun bo. Ba, ba, espero... <gül> eh Marlon User Kaji ya abandonado su... eso. de hecho abandonaron <risa> <risa> the... he <risa> <risa> <O sea, risa> a Borja Garaje. Y da ordutik eh hoy comentado con el micro hatik garakien douela. Ba bai, bai, bai. Askenengok kontzeratu tik andau. Dauste nire bajuean dauela, eh, Kajoiakin. Hostia, hori bisak da <risa> usa. <risa> ese igual el Carras un poco Baito, <laughs> bai, <Bye>. ni que... <laughs> ez dakite... Arantzatzu ditu al dago, bai, eh, joez... Eh, gaba fatidiko... Hori egizateko saiatu izenas azten, ez? Eh? Yeah. Zapore gazigoz hori dekote... Ez oso etapa ona okina okay, deni, bai? Ba, ya, oso ka, ba, ba, txapena, ba, eh, izen zen aputxo gato lan peni, eta, bueno, bero, ezan zen bakarrik hori, ego bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Beste beste punt beste momento batzutara Hori e, da. Danak vai. izan ziren momentu onak da. Bai. Hasta, hasta da mucho. Eso es eso. Es. Guguen dekote etzatorri sinien eh bueno, entzulia golet zakoe baina saso baten alkarras ez eginen maldun da biso. <laughs> da. Egun batenan agertu zinen etzien eh Cachillas. rato <risa> en tu nada. Cachillas, ¿sí, sí, sí sabes sí, ba, bueno, va eso? Ah, bueno. Aprovetago apur bat, esto todos son sangre pitazos años ni nada. Aprovetago da. Joder, ni sin más, bat, topaos con ile basura no da. Ya lo chillo. Yo no sé, la da igual pro y ya saben pasa nada. Vale, <risa> Betis en seguro la chue. Da anca, ni sabe. Hasta que ha probado Bartisile. Vai, Ni bye, casi, bye. casi casi casi de regalo y nada, no, <risa> que no... Mini barba, pero... <risa> no no. te monta de acuerdo. Te ha nada. Ahí, Curioso, ¿sabes? ¡Vai! ¡Vai, vai! Y eso tengo... Es que Raji... Es que es un buen de ¿no? Oso guay. O bien... Va, bueno... Años... En yo... Va a ser ese... Iru, la huerte, irán cosas en Santa, que está Lokal ensaio pilo bat, haukindu guzti. Kalian ensaio txen genuen epokagaten pilo bat. Da, da, ba, guagatzen dut. Beste aukera batzuk ematen duzku zentaldi. Ez genuen, bi erraskotan elektrizidadi eta yeah. duen, e, parking bateko bankuen jarten ginen anpirra batxuaz da ensaio txen genuen kalien. Eta beste beste udan noso politxesa. Hmm. Neguen Negu, ba, lokalak topetan genuen. Jipio batxu zuenia. Eta hor duen dut. Bondekote... Lelengo etapan, konzernuela sapuetzen, konzertuan, buah, terrible. Ba, haurik usteot izen zala bigarren kontzertu eh? Bai, ez, zapate guntzi baten. Lelengoko kontzertu usteot izen zala San Blas batxuetan berdi partian, da gero besti izen zena sapuetzen arratsa bostetan, da usteot dauela videoclip bat esu zenien grabaute, aitor mendili barre zaldi barreko ediz orde, bai uste YouTubean dagoela Suzanneko bioklip bat ikusteko, ba hori ez tau Maldonado eh, Kajio Jotenor. Horri eh, eh, bateriakin eh, izan izan da ta taketa ta, eh, joteabe eh, gitarria. Bai, eh. eh. gu gero Paulekin eginduen bioklipa. Eh, bai, ez eh, Banda apartako Paulekin. <laughs> su de tan dron dron man arroginieta con necrópolis va a nivel va a ser la hostia orduen espero el orduxeko turismo buleguo es la marcha o sea es lan el belargete direto va a ver bueno va se orañan liré torriko ahora eta aurrano kantir entzun venga va a chers goizean oskorri bai ba va. este grupazo bat este temazo bat bai ba va... grupo bueno es berri berria ze badegi beste maketa da aurretik graduate baina azken maketa hau, asko gustu biate da asken aldizen asko entzuten abien talde bat uh -huh. Bai, ni pa, de la parte aldebat, uste o tafaialdekoek gero dioela ustea. Eh, uste txanterak da. Bai, bai, bai, rasoia, rasoia, bai, bai, bai. Ustagi pigo, bai. Bai, bai. Ezago no ke oso oso Bai, da gainera badau baten bat be errege munduan sartuta dagoela. Ahora oh, oh, iba a estar en la jaquina. Va ah, bueno. oh, a tener que ir reggae, y a la gente que se ha ido a la Bueno, dame eh. Va, bueno. Chill Mafia, pero la corema. que inguruen, y ¿eh? Va, y la une. Va, y bueno. Mezclaba yo en día, por yeah, Disney, reggae, y Chill Mafia, y a <laughs> <risa> va, ¿eh? da, onda, barribe, vay, Creo... hostia, ahorita no ordena boleteko buruen, ¿eh? Se estructura bat o más enorme. puto va, amo? Va, va, aurrera. O sea, a a ah, barribe, a... hostia, joder, Capitán vale. general. Undo va ya, eh? pues Garri se ver ese, eh... joder. Ascotan estanenda, eh? Igual si gaztiek, que... o sea, do, que gaztiek eh, música gitarreru, es roca bat arrek edo orokorrien guitarra electricuek eta es ja ez dausela modan. Exaten da, baina, bueno, ja, bueno, gazte bat ikusten magotzen, ez? Gazte ikusten dinolako... Ba, seguramente modan ez dago, ongo, da, soinu handizenak eta publiko handizenak, ba, beste leku bat suetan, da, baina eskenien, hone e, gauzak beti, baten bat beti ongo da, sartute, eta beti hartuko dago gitarra bat, ero hasiko daztintzen, e, doser gauza, da <laughs> da, urrela ingo da, da, eskenien, nik uste behori da lapurtso bat, ez, punkaren ero guzti honen e, lekuet. Ez genien guzti honek gine rockstar bat, ero talde potente ez. usteot ez oso kompatibli. Da, hori, claro, talde handi mitikuek irurok eta margarrena marka eta ez talde handi bihurtu ziren. Dauren gatazkak haku izabiesan, da hori, da mainasieran talde hori hasta landi kontra moduko, esan. Bai. San nerabat esateko edo seineke ialduela eta hasta zara esto es la Guinbertón calidadero de haber musika talde bat. Mm -hmm. eh, no kartu kartualdau, da onde pasau galdau, da incluso disko exaldo. Mm -hmm. mm -hmm. Talde barrixeek eta gero bai lenako beste bain badu boltetan dabiz, es, eh? oin delirium tremens puta bidala. Esta eh Rivervalsalia, eh? maña, moia moia bueno, beintzet, beintzet diskuegas vueltan Madrid, ¿eh? Me chesos de barrijas vueltan Madrid, ni ni beste. Eh? Ba, beste este bate motego. hor dago ero videoclipatara da beoñe da eta asko gusteu kantia, pero <laughs> ya da puchoat. Eso estilo harolako sozer hartu hotzet da, bueno, naso-sosalea olako musikana da uste da, eta ez gauza zinpliago da, <laughs> da bai ikusi ot, baina videoclipean, euren musikia dala, ba, ez dakit bai ikusi eta ikasi, ero epoka horretako estila, estiloki estila aldatu mantentzen da biola esentzia bat ondino mhm mm Vale. Sí. Da bueno. Curiosa ganara usted de descontrolekin. Amakon de descontrol 25 urte, da <_ptúvs> exactamente. Isabela, Sortus Sortus Alaisengo, supongo. Vai, es la roleta marca marca J900. Bai, bai. Suerta visita. No da, ikusi te <laughs> casi disku da, 90 garrenak. pandemia gurtie. Bai, eh? bai. Joder, matematikak ni. Bai, ni nivel... be bizateko ez nas <laughs> oso salir RB bai, 27 Bueno, danak ikusi hobes vuelto tan, eh, genien, eh la, la poia vuelto da, eh, sarama vueltosan. Bai. Ah. Un delirium, va a tener que asegurarse tu te la vuelta de la... Paco es corbuto, pero Paco es corbuto gira que lleno reameriquetan. Vale, eta... vale, vale. Laster ganó la <risa> da igual. Bueno. <risa> <risa> bueno, chequen a vera. ¿verdad? A tu duramos, <risa> a <este> chien, eh, <risa> De conchor tu va, da vai, a topera. Vale, <risa> bueno, Ensayo, guichigas, ya, como coiñigo, así que... Va, eso, ser, <risa> va, eso es pensado, eh... <risa> Egun zera eta mira mai. Hostia asko ego hor pentsetako. Bueno, honek izen die Borja Monnatin sei proposamenak. Espero gendu gustatzea. E, eta ez dakit guretako pasal bat izen da zolmen egotia. Nire txako eba e, azken irrati batien da egotie beti guztu egite asko irratien eta urduri pini mikroen aurrien beti da oso kontsumitzen dute irratia eta podcast eta asko entxuten dute da, asko guztu egitea Muzika programak. Pondo, gube hori esan daku. Oso gustora, suaz, zure porpozamenekin, eh, kontu, es, batalla sarroreke gogoratzen, ba, batallitak. Barre eh, batzuk gaitan. Bai, eta gaurregun gokontu eketa eta... Ba, eskertzeko da, olako irrati bat, eh, es, laizia irrati astakit, eh, programa pilo bat da guz martxan, da, da astakit. Eh, biru ditzen oso, iniziatiba originalak eta politiek, eh, beste ez... Beste kaka batxuetan sartzi, baina ba, lako gauza getxe. Egertu, uh -huh. uh -huh. azkerrik asko. Da... Ba, zu, hei. Unpidak uh -huh. apena eta... Ia, azokako, eta azokako kueta... ondo doian, da... Espero dugu aurrera guti, eta ez egiteki, azkenengo momentuko arazorik. Egertu. Hala, augur.